Salme 46 Til dirigenten Av Koras sønner På de unge pikene En sang Gud er for oss en tilflukt og styrke, en hjelp som i trengsler er lett å finne. Derfor skal vi ikke frykte om jorden forandres, om fjellene vakler i det store havs hjerte, om dets vannmasser bruser, skummer over, om fjellene rister når der er i opprør. Det er en elv, den strömmer gleder Guds by, den høyestes, hellige, storslagende bolig. Gud er mitt i byen. Den skal ikke bli brakt til å vakle. Gud skal hjelpe den ved morgenens frembrudd. Nationene ble støyende, rikene vaklet. Han lot sin røst lyde, jorden begynte å smelte. Her styrknes Jehova er med oss. Jakobs Gud er en sikker høyde for oss. Kom! Se Jehovas gjerninger, hvordan han har latt forferdende begivenheter inntreffe på jorden. Han får kriger til å opphøre til jordens skytterste ende. Buen bryter han av, og spydet hogger han i stykker. Vognene brenner han opp i illen. Gi dere, og kjenn at jeg er Gud. Jeg vil opphøys blant nasjonene. Jeg vil opphøys på jorden. Herstyrknes Jehova er med oss. Jakobs Gud er en sikker høyde for oss.